és kicsit olyan Louis Armstrong-os beütéssel hallható. Ez csak azért van, mert én is azok közé számítok, akik a hetet úgy kezdték, hogy betegen, és szó volt arról is, hogy talán ma nem én állok ide, de áll Istennek, Istennek más az akarata, és amit így a szívemre helyezett, azt el tudom ma mondani. A múltkor egy olyan történettel álltam itt, ami, ami nem volt örömteli, az, hogy ugye Kicsit betörtek hozzánk.、E, valahogy a mai történetem is kapcsolódik,、e, amikor javítottam a betörés nyomai, aki vel eddig találkoztam, az mindenki észrevette, hogy oda vértem az ujjamat. Tehát hogy, de nem csak a barátaim az ismerősaim, hanem az orvos, a példszáros a boldban, pedig nem tudom, hogy a testemnek melyik részét teszik ki, úgy körülbelül ez. Tehát hogy egy nagyon kis helyen sikerült oda vágnom magamat, és igazán nem is fájt, és, és mégis annyira elváltozott, és ez így hetekig tart, és, és egyszer csak el fog múlni, és nem fog látszani, és valószínűleg pont ugyanolyan lesz, mint előtte. Hogy miért is mondom ezt a történetet, így beme bemelegítésnek. Egy nagyon kis behatás az életünkben, tud hozni olyan változást, ami így látszik rajtunk. És ez nem csak fizikális dolgokra igaz, hanem ez lelki dolgokban is tud működni. És majd a, a mai igerész végére ezt talább meg is tudom magyarázni, hogy miért is van ez így, hogy egy kis behatás az életünkre, az tud hozni nagy változás, sok lehetőséget arra, hogy, hogy megosztjuk azt, ami történt velünk. Ugyanakkor, hogyha hagyjuk előtt, És te, mondjuk én nem ütök rá még egyszer kalapáccsal, akkor valószínűleg el fog tűnni, és senki nem fogja látni már ezt a változást benned. És、euh, majd az igerész végére akkor meg is tudjuk, hogy ennek miért van jelentősége, hogy én még egyszer kalapáccsal ráverrek az ujjamra. Jó, akkor most ivátkozzunk. Úr Jézus, azért gyűjtünk ma itt össze, hogy tőled halljunk, hogy halljuk a te igédet, azt, ahogy, ahogy szólsz hozzánk, ahogy tanítasz minket, unk kell akkor hogy tudjuk letenni a lábadélé a hét nehézségeit a betegségeket mindazst ami ami által kellett mennünk mindannyjuknak külön-külön kell akkor hogy tudjunk itt úgy ülni mint a tőzsvel és mint a tőzsfülekkel hogy, hogy meghalljuk amit teszni akarsz ma általam kell akuram hogy hasznai az erőtlenségem és a gyengeségeim ellenére is tudják a a teszőt csövellenni a reggel kell akuram hogy egyen mind ez a te dicsőségedre is kell akuram hogy taníts mos működ. Észus nevében.、Amen. Szóval a múlt héten, mert tanított, mert tanított, ugye a múlt héten. És otthagytuk abban, hogy Észus elment a tanítványi val egy rovittábú misziósútra, ahol óriási sikereket értek el, és nagyon hosszan csinálták, nem, ez nem így történt. Elmentek ugye gaderéba, és hogy ugye két megszállottat megszabadított. És ez ugye önmagában egy csoda. És, és nagyon boldog volt mindenki, hogy folytatták a szolgáltatot, de nem ez történt, hanem azt mondták nekik, hogy hát tudjátok, inkább menjetek el innen. Nem kell ez a szolgálat, hát nézd, elvittétek a vagyonunkat, menjetek. És azért Jézus fogta magát, hazament, és, és elkezdték elemezni, hogy, hogy mi is történt ezen az úton, hogy hogyan kellett volna máshogy csinálni, hogy hogy ez jó, hogy működjön, hogy hosszabb legyen ez és áldásosabb és és talán kezdjük majd el, nem, nem ez történt. Ezzel együtt csak jó az pontoknak, hogy menjetek el, hajóba szálltak és elmertek és a helyet, hogy abba hajtva volna az szolgálatot és tényleg elkezdett volna keserégni vagy Mennyi olyan példát adni, hogy jó. Hát ez nem sikerült, akkor már legközelebb próbál. Csak egyszer ön hazament is, és, és folytatta a szolgálatát. Ott a halabbahatt, a betegeket gyógyította, és, és jöttek hozzám. És nem mondta, azt, hogy hát bocs, most egy, volt egy ilyen, ilyen rossz történet, most egy kicsit többbe belefássultam, és, és talán nem kéne ezt tovább csinálni, talán elmegyek pihenni, de de nem. Ezzel ezzel Jézus példálat, nekünk több dolog bal is. Egyrészt, hogy előfog fordulni, hogy ha elmész a szógaladba bárhol, ahova hív, hogy nem fogsz sikereket elénni. És tudom, hogy nekünk emberek, nek a siker az egy nagyon fontos dolog, a szógaladban is, hogy lásd őket, hogy én odamentem és történt valami. De nagyon sokszor Isten nem így használ minket, csak oda küld, hogy tegyük azt, amit ők kér, és lehet, hogy semmit nem fogsz látni abban, hogy ez milyen. eredménye az zárul vagy hogy ez hogyan éri el azt a célt ami az ő terve neked egyszeren annyi a dolgot hogy menj tehát amit mond és hogy ha azt mondja hogy végezte vagy mehet itt nem akarnak róla hallani akkor menj és folytasd a szolgálatot a tóttal ahol, ahol előtte szolgált am hogy ne keseredjjen meg ebben és ne ad fel azt amire ő elhívott、Ugye、a másik dolog az hogy hogy amit már mondtam is hogy a szolgálatot folytatni kell akkor is hogy ha sikeretlen úgymond emberileg sikeretelen, misziós úton vesz részt, vagy, vagy ilyen történetben, ha, ahova Isten hívott és tudott, hogy akar nagy dolgokat véghezvinni, könnyen lehet, hogy általad, de nem most és nem úgy, ahogy te gondolod, hogy így utunk el a mai három kicsi történetünk köz, ami először nekem egy kicsit úgy, úgy nem illöttek össze, vagy hogy, vagy nem, nem tudtam egy, egy témaköré Összereagtni őket, hogy ilyen szépen nézzenk ide. Isten így vezetett és érem el, hogy a végére minden látni fogja, hogy hogy tulajdonképpen az a három történet nagyon is egy dolgok körül forog. Tehát menjünk is bele, elolvassuk az első történetet a második kilencedik részében az elsőtól a nyolcadik versig. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. És íme vittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsáttattak bűneid. Ekkor néhány írás tudó így szólt magában.、Hm, ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta. Miért gondoltok gonoszt szívetekben? Ugyan mi könnyebb? Ezt mondani? Megbocsáttattak a bűneid? Vagy ezt mondani? Kelj fel és járj! Hogy pedig megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsáttani a bűnöket a földön, kelj fel, így szólt ekkora bénához, medd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt és hazamenn. Amikor a sokaság ezt meglátta, félelem fogta el őket, és dicsőítették az Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Ööö.、Öh. Máté és Lukács is leírja ugyanezeket a történeteket. Helyenként talán részletesebben, vagy jobban kifejtve. Ha valamit esetleg, amit én mondok, és nem itt találjátok meg, akkor a másik két evangéliumban erről van szó, és nem én találtam ki. De több dologra is indított engem ez a rövid kis történet. Először egy kicsit ilyen építészeti megközelítésben néztem meg a, a történetet. Ugye, hogy Itt ez ebből a máterézből nem derül ki ezünk, amár nagyis lukásznával van részletesebben leírva, hogy ugye vittek hozzá ágyon egy gutalüttött bélnát négyen, az mondjuk én gondolom szerintem, vagy nem tudom, hogy olvastam, hogy többen telt, minimum kettőn kellett, hogy viddék, ha már ágyon feküdt, és ő, őt magát a hástetőn kerestül kellett bevinniük, mivel akkorra volt a sokaság, hogy hogy nem fértek oda. Az, hogy Milyen volt ez a ház? Úgy alapvetően az akkori építészetben lapos tetős házakat építettek és a tetőrészt azt egyébként életvitel szerűen használták ö, mindenféle napi céleket kérdelem, ha nézés célekedetre ezekre a tetőkre azért nem volt annyira nehéz feljutni, de a az erőfeszítést nem csökkenti az, hogy még ö, ha volt is egy tetőfeljáró vagy lejáró. padlásféljáró, ami az eredetinélből akár ez is következhet, mert van többféle fordítása is. Egyáltalán nem féred a rajta, így, ugye? A maximum így föl lehet állítani, vagy nem tudom. Tehát mindenképpen meg kellett bontani azt a tetőt, akár mi ből is volt ennek a teteljé, hogy mondjuk anyagos zindai vagy. cserep vagy bármi, igen is kell ad hozzá egy erőfeszítés, egy odaszállás, egy fizikai munka ahhoz, hogy ezt az emberet letuddjak ereszteni Jézushoz. És ha megnézzük a szereplőket, hogy szépen sorba végigmegyek rajtam, hogy kik szerepelnek a történetben, a szerepel a Ben, amint az egyik fő szereplő, aki aki egy gútát ültette emberen. Ez nem egy ismeretlen betegség, igazából napjainkban sem, tehát ennek több félé hogy、hmm. hozománya van egy gutaütésnek, vagy egy, egyrészt lehet az ember akár béna, annyira béna, hogy teljesen. Tehát, hogy se kommunikálni, se semmi mondjuk tud levegőt venni, és azon kívül talán az más nem nagyon. Ennek ellenére tud értelmileg, vagy az agyában teljesen egészséges lenni, holott ez nem látszik rajta, hanem úgy néz ki, mint egy idióta. A másik verzió, hogy tényleg idő óta és egyébként meg tudnám mozogni meg minden, tehát hogy az agy melyik része sérül egy ilyen, ilyen betegségben ez ugye nem rajtunk múlik. És egy biztos, hogy abban az időben a, a betegséget egyértelműen, tehát egyértelmén úgy gondolták, hogy ez a bűn miatt kapja valaki a betegséget, és ugye a bűn esetén áldozatot kellene bemutatni. Most nyilván szegény Béla erre ő magától egyébként képtelenn volt, tehát hogy. A bünyei bocsánhatára, hogy áldozatot vigyen az úr elé, hogy ez bemutassák, ő ezt nem tudta megtenni. Talán elsőt tudta mondani, hogy, hogy figyeljetek fiúk, akkor segítsétek és valahogy csináljuk úgy, mint ha én vinném, vagy vagy hogy vegyünk áldozatot. Egyszerűen ő alkalmatlan volt rá, és nem volt esélye arra, hogy hogy elvigye a saját áldozatát. Ja itt van a többi szereplő a barátai, ők azok akik Aki hisznek abban, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, különben nem vitték volna oda, vagy legalább egy ilyen utolsó eséken, hogy jó, jó, hát tudjuk, hogy ő nem tudál, de azat bemutatni, de akkor elviszük Jézushoz, mert ő csak úgy gyógyít és akkor ez valószínűleg majd megfogja tenni, és akkor nagyon fogunk körülni. Bár érdekes a barátoknál ezt megfogják figyelni, amit tudják, nem tudunk, csak gondolhatunk, hogy. Hogyök hogyan hogyan vittek Jézushoz? Hogyök akarták, hogy a bűnai bocsánatot nyerjen, vagy őcsak akarták, hogy meggyógyuljon? Mert ha látunk egy beteget, akkor akkor akkor imádkozunk érte, hogy hozzan az úgy gyógyulást. De imádkozunk azért is, hogy a bűnai bocsánatot nyerjenek. Hogy hogy itt felmerül a kérdés, hogy melyik a fontosabb? És Jézus erre választ fogadni, hogy melyik lesz a fontosabb, hogy hogy egy ogyulás legyen, vagy bűnbocálnat. Aztán itt vannak még az írás tudók, mint szereplők a történetben. Máshol azt is írják, hogy a farizelőszok is ott vannak, tehát, hogy ők így valahogy kéz a kézben jártak mindig, és, és mindig követtek Jézus minden apró mozzanatát, ami, ami számomra néha nagyon furcsa, mert a mai korbaj mindig próbálom áttenni egy kicsit ilyen, ilyen hasohlat képpen, ami általában esetlen, de azért még mindig megpróbálom. Hogy az olyan lehet, mondjuk, hogy mondjuk borsozóban egy izé egy koház kitalál valamit, már úgymond hogy kitalál, hanem valoban ha Jézus nézik, akkor nem kitalált valamit, hanem ennevel hoztak nekünk a megváltást. De ha most elkezdene valaki odabeszélni, mondjuk nem tudom a zegyház megújulásáról, egy koház, akkor az olyan lenne, akkor mondjuk a Vatikánból elküldeni nek néhány embert és folyamatosan követni, hogy hát figyeljetek odára a srácra, mert Hát, úgy egy kis csávó, de, de mégis azért jókat mond. Tehát így, körülbelül ez ilyen lehetett ezek a farizeusok és、e, írástudók, hogy ugye itt most kaperlaukban vagyunk, ami az ország egy igen félre első része. És... De mégis ott vannak, tehát így követik. A szolgálat a kezdete óta ott vannak az írás tudok és a farizeusok, és így mennek Jézus után, és mindig próbálnak neki ilyen, ilyen szúros és ö, fura kérdéseket feltenni, de érdekes módon soha nem szemtől szembe. Tehát, hogy így a kérdéseket, majd látjuk később is, hogy soha nem Jézushoz intézik, hogy te ezt miért így csinálod, vagy te ezt miért úgy csinálod, mindig egy kicsit így hátulról teszik fel a kérdést. Na, szóval ezek az írás tudok és farizeusok... Ö, ismerik az igét, ők nagyon jó tudják, amiben amiben egyáltalán nem istévenek, hogy hogy ki tud megbocsátani, hogy egyedül Isten az, aki a bűneket megbocsáthatja, tehát ebben nem tévednek és nem mondanak butaságot, hanem ez tudják. és az is tudják, hogy vényeikön nincs bűn bocsátat, tehát áldozatnyelkül ez, ez nem fog működni. ugyanakkor valamiért vakok arra, hogy lássák, hogy kicsoda Jézus. És ugye felvetődik bennük ez a gondolat, hogy hát Istent káromolja. A másik gondolat, hogy ő maga az, akire várnak, a megváltó, ez nem vetődik föl. És ugye itt van még szereplőként Jézus, mint főszereplő, aki sok mindenre tanít ebben a történetben is. Ugye megtanítja nekünk azt, hogy mifelet van hatalma. Tehát ez, ez korábban is már megmutatta, hogy a betegségek, az ördögök és a, a test felett mindenképpen van hatalma. Most tanít arra, arra minket, hogy ugye van hatalma megint a betegség fölött, és van hatalma arra, hogy ő megbocsásson, ami igazán nem is csak hatalma, hanem joga, hogy ő ezt megtegye, és, és mutatja azt, hogy ő újfent, hogy a hitnek milyen sokfélesége van. És nem az a lényeg, hogy... hogy Nem akarom úgy mondani, hogy félreértethető legyen. A lényeg az, hogy a hitünk alapja legyen megfelelő, és az, hogy hogyan nyúlunk hozzá. Az láttuk a az által a leírt történetekben, hogy ki csak meg akarta érinteni a ruhája szegélyét és hitben, hogy meggyógyul, vagy mint a százados, aki azt mondta, hogy elsőként jön, de csak mondta, hogy szólagan meggyógyul, vagy mint ezek a, a fiatalok, akiket, vagy nem fiatalok, akik ágyban hoztak egy betegen. akkor az ő hitük, az olyan, hogy igen, mi hiszik, hogy te meg fogod gyógyítani, és nem beszélgettünk még arról, hogy a bénának volt-e hitte, vagy sem, de erre még visszatérlek. Mivel ezt a szereplőkön túl vagyunk, mert van itt még egy csoport, ami nem egy szereplő, a sokaság, akik félek Istenet, ezt látjuk, és mert hogy csodát tesz, és az gondolják, hogy az embernek adatott olyan hatalom, hogy ezeket megteje. Mert hogy az ige ezt írja, de nem embernek adatott ez a hatalom, ezt tudjuk, és mindig csak Isten az, aki ezeket a csodákat véghez viszi, és véghez viheti. Na visszatérve a béna ember hitére, ugye Jézus megbocsátja a bűneit, ez az ember nem tud beszélni, de én azt gondolom, hogy bent a fejében ő kérte, hogy Uram, Én nem tudok neked áldozatot hozni, és valahogy, valahogy mégis meg kellene bocsátani az én büneimet, és és ugye Jézus azt mondja, hogy bizálfia, megbocsáthatta a büneid, és talán Domós beszélt már elől, mondta, hogy nehogy kiadjam a tanításból, úgy, hogy muszáj, muszáj valahogy belevennem, hogy vény, nekül nincs bűn bocsánat, és Ugye itt nincsen nincsen áldozat nincsen vér amit fe, feláldozunk ezért Jézus előrevetítte azt hogy ezt a bűnt amit ő megbocsát azt ő magára vette és lesz vér és lesz áldozat ez még akkor ők nem tudják Jézus már biztos hogy tudja hogy ő lesz az aki fővette a bűneket fővette a mi bűneinket is és felviszi a keresztre és ő maga lesz az áldozat tehát mégis csak lesz vér és mégis lesz áldozat holott itt még ebben a szövegben ez nem látszik legalábbis nem teljesen nyilvánvaló. Úgye és beszélem még itt Jézus a kérdései ben, hogy úgye mi könnyebb, jóítani, vagy megbocsátani? A megbocsátás, ha ha csak ezt nézzük, könnyebb lehetne, ha igazából lenne hatalmunk megbocsátani, mert úgye annál nincs bizonyíték. Az csak mondjuk, hogy megbocsátasz, megbocsátok. Ez nem tudod bebizonyítani, nincs fizikai látható jele annak, hogy egy megbocsátás történt. Egy gyógyulás, ugye a az emberek szemében talán talán nagyobb lehet, mert ott van egy fizikai megtapasztalás, hogy beteg voltál, csoda történt, egészséges vagy, és mondani, ugye könnyebb azt hogy. a büneid megbocsátottak, de valóban megtenni azt, hogy a bünöd meg legyen bocsátva, aztalenn nem könnyebb és, és néhány néhány Bibliaelmező így felveti a kérdést, hogy hogy valóban mi történt volna, ha Jézus ezt fordítva teszi, hogy először meggyógyítja, és utána mondja, hogy Ja és mellesleg a büneid megbocsátottak, tehát hogy ez így érdekes elgondolás, de én azt gondolom, hogy. A lényeg az, hogy először jöjünk Jézushoz és kérjük azt, hogy a bűneink legyenek megbocsájtva, vagy azokéi, akik betegek, és aztán az ő hatvánmában áll, hogy hogy meggyógyít a -e、minket, a vagy sem, és hogy hogy nem az a bűn, hogy hogy mondjuk betege a testünk és nem azért vagyunk betegek, mert bűn bűnben vagyunk, hanem amit bűnünk az, hogy hogy bűnben születünk elsősorban, tehát hogy Elvajjunk választva Isten től, és hogy nincs vele közösségünk. És a legfontosabb az, hogy hogy ezt a kapcsolatod először állítsuk helyre. Amikor már eljutottunk oda, hogy tudjunk döntést hozni, és minden más utána úgy mond, utána tudunk intézni, hogy hogy ennek legyen legyen egy alapja. A második történet az máteről szól, és a kilencedik rész kilencsől tizenháromik fogni felolvasni. Amikor Jézus továbbment onnan, megláttott egy embert ülni a vámnál, akit mátyénak hívtak és ízolt hozzá. Köves engem. Az felkelte és követte őt. És történt, amikor Jézus asztalhoz telepedett, telepedett a házban, sok vámszedő és büntesítő odá, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival együtt. Meglátták ezt a falizeusok és szóltak tanítványainak. Miért eszik a ti mesteretek, vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatod. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Ugye itt is vannak szereplői a történetnek. Elsősorban itt van Máté, aki egy vámszedő, A vámszedőkről egy kicsit próbáltam így utána nézni, hogy ez mennyire egy népszerű szakma volt akkor, és hogy me mennyire értékelték ezt a zsidók főleg, hiszen arról van szó, hogy a vámszedők a római birodalom emberei voltak, tehát nekik dolgoztak, az ő részükre szedték be a vámokat. Itt Kapernaumban ez egy kikötő város, ez azt jelentette, hogy minden délre menő, és délről jövő árunak a vámját ugye ott mindjárt, Be kellett szedni, mielőtt bejuthattak volna a városba, vagy onnan kijuthattak volna, tehát itt sok esetén nem volt arról nevészn meg. Az is lehet tudni, hogy ezek a vám szedők egyrészt tudják beseténi a romai birondalomnak ami kellett, másrészt meg beseténi, ami saját maguknak kellett. Úgymond egy kicsit korruptak voltak, és senki nem akadályozta meg őket ennek, ebben a tevékenységük gyakorlásában, hiszen a római birodalom érdeke az volt, hogy az általuk elvárt bevétel meglegyen, és ha ez megvolt, akkor nem igazán foglalkoztak azzal, hogy aki ezt szedi, mi mást csinál még ezen kívül. Ugye ez nem volt egy nagyon népszerű dolog a zsidók körében, én azt hiszem, hogy egy adószedő ma sem népszerű, holott szükséges, azt szedi be, ami mondjuk az államnak szükséges. Aztán, hogy azon kívül szede be, de azt én nem tudom. De a lényeg, hogy itt így, így próbáltam kitalálni, hogy Máté mennyi idős lehetett, aminek lehet, hogy csak szerintem lenne jelentősége. Erre nem igazán jöttem rá, de biztos nem volt túl fiatal. Mert hogy végzett egy ilyen, úgymond felelősségteljes munkát, és ez egy jó, gazdag, posícióba emelte. Őt lehetően nem szerették, de volt volt vagyona, tehát így volt volt háza, amit később láttunk, vagy az igében, úgy azért jó sokan elfértek benne, ami azt jelenti, hogy egy vagyonos ember volt. Nem szerették. Hát van vannak ilyen nem szeretem szakmák, és、de、aztán Jézus elhívja, és ugyanaz történik mint Péter néhány vagy a többiek néhány, hogy Jézus azt mondja, hogy köves, és fogyja magát és megy. Tehát、uh, nyilván nem egy ismeretlen után megy és hagyja ott a jó fizető állását, a nem tudom, hanem tudja, hogy ki az aki elhívta és így követéjét. Ugye mindezekre lógtak megint itt vannak a falizelősek, ez, ez senkit nem lephet meg, hiszen hiszen mindent látnak amit Jézus csinázs, és ugye itt felisztészik a a kérdést nem szemtelő szemben, hanem így a tanítványokon keresztül, hogy hát a ti mestereitek az, az mérészik velük. és、e, én utána néztem, hogy ez az együtttevés, hogy ez mélyen nyire gáz számukra,、e, mert hogy az az akkor az együtttevés azt jelenti, hogy közösséget választak egymással teljesen lelki közösséget, hogy ők, kö, szóval hogy egyek tudjanak lenni. Mindentekinten, mert ugye együttelt fogyasztottak, és ha a közösséget vállaltál vele, akivel, akkor vállaltad vele minden tekintetben a közösséget. És azért ez az együtttevéslé egy nagyon, hát nem tudom milyen jó szóra érdezi, nagyon fontos dolog volt. Tehát a valaki velete együttetett, akkor te olyan vagy, mint ő. Ez nagyjából ezt jelentette. És ugye ha megnézzük, hogy kik telepíttek itt Jézussal asztalhoz a vámselejkei és a büntetők. akkor ez az nem nagyon kell meglepődniünk, ugye máltéte elhívja Jézus, mert ennél eznek. Tehát hogy ha amikor megtértél, nem tudom hogy mennyire emlékeztek vagy volt-e ilyen gondolataid, de szerintem igen. Akkor az első gondolata az, hogy jó, én most megtértem, hallottam a jó hírt. Szeretnék megosztani azokkal, akiket ismerek, hogy ők is tudják. És ennek mi a legjobb módja? Elhívom a barátaimat, a kollégáimat, akik ugyanazt csinálják mint én. és hamában én a vagyok, mert hogy egy friss hívőként én nem vállalkoztam volna arra, hogy hogy én megpróbálom elmondani, hogy hogy hogy mi is mi is a jó hír. Én azt lehető, hogy má térséme vállalkozott erre, de meghívtam Jézust a pástorát, hogy jó, akkor gyere el a házunkba, nyakil az összes, barátomat, a kollegáimat és akolyok is hagyha ják meg ezt a jó hírt. És ennek ez egy teljesen normális török, és de. A farizeus szemben nézve mégis az van, hogy ott ül egy csomó bűnös ember, vámszedők, és együtt tesznek Jézussal. És, hát nyilván ők nagyon szerettek volna közösséget vállalni Jézussal. Ez azt gondolom, vagy hát nem bánták volna, hogyha vele azonosítják őket, hogy ő is, ők is olyanok. De ugye itt valahogy úgy történik mindig, hogy a, hogy a rosszabbik fele történik. Vállal az ember közösséget, vagy nem tudom, hogy ez érthető így, ugye? Hogyha mondjuk én vagyok a nagyobb bűnös, és együtt teszek a Tibivel, akkor a Tibivel a velem közösséget, nem én vele. Tehát hogy mindig a rosszabbikkal történik ez. És ugyanakkor Jézus valóban közösséget vállalt ezekkel a bűnösökkel, ugyanúgy, ahogy megbocsátott a Bénának, hogy ő magára változott, Hát, köszönöm, de nem fogok valami csinálni. Ő magára veszi az ő bűneiket, és valóban ő közösséget vállal ezzel az, az együtttevéssel, csak nem, nem pont úgy, ahogy, ahogy ezt a farizeusok gondolják. És ezt meg is magyarázza, hogy... hogy az egészségeseknek van szükségük orvosra, nem pedig a betegeknek. Ez egy kicsit így oda piszkál a farizelőseknek, hogy nagyon nem az gondolhatják, hogy ők egészségesek, és azért semmi olyat nem tesznek, ami, ami beteggé tehetné őket, tehát hogy nem esznek együtt bűnösökkel, vagy igazán semmi ilyen közösséget nem vár alnak azokkal, akik nem az őrei, és ezáltal kisé felhúzókodottak, és hazmon, hogy távolság tartóak akkor azért. még nagyon messze járok a, a az igazságtól, hanem így is megmonyónya nekik kerek példát, hogy hát jó, ti egészségesek vagytok, nektek nincs szükségedek rám, hanem a betegeknek van. és amit monyó, hogy menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez, irgalmassgat akarok és nem áldozatod. úgy az irgalom az az amit, hogy nem azt kapom meg, amit igazából érdemlek. és ezt, hogy ha domó biztos kivetíté a hosszás hat. A hatot, ahol ezt írja az ige, mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égő áldozatokat. Ezt az Úr mondja. És ugye majd a végén, ahogy megnézzük, hogy a három rész valójában miért egy, itt Jézus mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És ugye ő azért jött, hogy gyógyítson, és elhívja a hatot, Nem, a, nem az igazakat, mert ugye elvileg az igazaknak már nincs szükségük megváltásra, megváltásra a bűnösöknek van szükségük, és aki elismeri, hogy bűnös, azt is megvallja, azt meg tudja váltani. Aki azt mondja, hogy de én nem vagyok bűnös, én nagyon jól vagyok, ők ugye a farizeusok, velük nem tud közösségben lenni, velük nem tud közösséget vállalni, mert nem ismerik be, hogy ők bűnösök. Aztán van itt egy harmadik történet, Amivel a legtöbbet küzdöttem, az eleje és a végé külön-külön nagyon jó, csak valahogy, majd ha felolvassuk, akkor el is mondom, hogy valahogy nem akart összehányni. A tizennegyedik vers sorához a részvégéig, akkor odamentek hozzá János tanítványai és megkérdezték: Miért van az, hogy a, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus ezt monda nekik. gyászolhatja -e、a násznép, amik vélők vőlegény. De jönnek olyan napok, amikor elvétik tőlük a vőlegény, és akkor bőjtölni fognak. Sengi sem tesz fordott új postába a régi ruhára, mert a tolldás kitép a ruhábol és még csúnyámságadást támad. Új borda sem tölt a nek régi tölmöbe, mert a tölmöszét reped a boris kijomlik. A tölmö is elpusztul, hanem az új bordát új tölmöbe töltik és akkor mindketten megmarad. Medjek a végére, mert Jézus itt mond két példázatot, ami ami ilyen ilyen maturális magyarázata van a kettőnek, és ezt ezt értettem meg könnyebben, ugye hogy új új bor régi tömlőbe, hát ez nagyon élménvaló, sokan borcsinálni, úgyhogy tudjuk, hogy az új bor még egy kicsit az elmozogás, tágulás, felveszi a helyét egy régi tömlő, ami ilyen gyomorból készült tulajdonképpen, mint a skódduda, és abba egy ide után, hogy ez mekkelényedik, kirépedezik, és hogyha egy olyan dologat tölt, ez sami még mozog, akkor az nagyon könnyen szétfogja repesztani valójában. Az óbor menem mozog, az nagyon jó láva van benne, tároláshoz alkalmas, arra nem alkalmas, hogy az még, az még egy kicsit alakot változtassa son. De az majd megáll egy ilyen formába, és az már seholan nem mozog. Ezt a részt könnyen megéltettem, nagyon jó. Azon után eljártam ennek a, a régi ruháról új, új foltot válni, hogy ennek micsa a, a fizikai magyarázata. Heti az új, új ruháról úgy tudtak új postóba a régi ruháról foltot válni, hogy kitéptek az új postóba egy darabot, ami már nem jó, mert akkor úgy értünk rá, tehát ték az újat. Az rávarják egy régire, amivel önmagában nem lenne probléma. de ezek a anyagok olyanok voltak, hogy az első mosástnál azért simán összemeztem egy jó kicsire, mert nem volt ilyen, hogy előbb mosás vagy ilyen bekészített anyagok, és akkor ez főváriálkészt a foltot, kimoskák és így jöstem egy egy jó kitépett darabot a régi ruhából, tehát itt tulajdonképpen nem lesz egy új postos sem, meg nem lesz egy szép régi ruhás sem, ezért inkább javasolt a két régi ruhából egy. összeregít csinálni, ami már nem nem bántja egy másik tulajdonképpen így egy megmenekülhet. Tehát ezek a fizikai magyarázatai ennek a ennek a két példázatnak. De ugye úgy kezdje a, a részt, hogy János tanítványai jöttek és kérdezték, hogy hogy mi még a Farizeusok tanítványai bőjtelünk sokat? Ti meg nem? És hát ugye Ez is olyan, hogy Jézusnak tették fel a kérdést, túl aljon kép, csak nem neki szímes ték, hogy te Jézus, te miért nem bőjtölsz a tanítványaiddal? De én próbáltam keresni egyenes kérdést a, a farizeusoktól vagy a többiek től, de soal nem találtam Jézus felé, szentül szembe. Érdekes, hogy a ez tényleg csak egy érdekesség, amit megfoglaltam, hogy viszont az a megszállott lélek, az ilyen démoni lélek, mindig közvetlenül szólnak hozzá, és nem nem háttól. ez talán csak érdekes ség, szóval a lényeg, hogy honnan látták, hogy nem bőjtőlnek, ugye? Mert Jézus tanította bőjtől, hogy hogyan bőjtőljünk, ne úgy, hogy mások lássák, vagy hogy a terárdszat ilyen, vagy én, hogy, hu, mekalok éhen vagy nemtom, és ilyen ilyen nagy szemvedések árán, igen, nem így bőjtőljünk, hanem hogy ez nem látsz, senki nélkül, hogyha ezt nem látták, hogyha új bőjtőltek a Jézus tanítványai, hogy ő tanította, akkor azt láthatják, hogy minden nap esznek. Tehát, hogy így tulajdonképpen nincs olyan nap, amikor ők ne ennének. Aztán ugye a, a János tanítványai, meg a falizeusok is tartottak bőti napokat, tehát, hogy nem egy bőti időszak volt éppen, amikor ezt történt, hanem ők igenis minden héten, bizonyos napokon tartották a bőtöt, ami, amikor gyászoltak, amikor Amikor úgy elszóltak, hogy ilyen nincs valójuk Isten és kereszteik az ő akaratát, akkor tartották a bölügyt, hogy hogy mind mind közelebb tudjanak lenni az atyához, mind jobban tudják a az ő akaratát. És erre Jézus válaszol, hogy hogy gyászolhat-e a násznép, ha velük van a bölülegén, ha ők tudták, hogy aki bőtön az keresi Isten akaratát és azért játsszunk, mennyit sem élők Isten, akkor ha Jézus ezt válaszolja, ugye ebből, én szerintem kell értelni őket azt ami azt amit Jézus mondott, hogy de én itt vagyok még és én majd amikor nem leszek, akkor ők fognak bőtönni. Ez az egyik. Ugye ez volt három történet és még igen Ez az eleje, a végén meg az, hogy ne várjunk új postóban régi ruhára. Tehát ez a két rész valahogy nem akart össze így összehánni, hogy de míg az a kettőnek egymáshoz, de nagyon jó külön-külön. De azt gondolom, hogy a a végére azért látjuk majd, hogy mi lesz itta az összekötő kapocs. Tehát azt jelenti, hogy Jézus meg itt van, de ő el fog menni. így ezt így kijelenti, akkorők fognak bővítődni, és elmondja, hogy az első, amit megértettem, hogy ő még itt van, a törvény él, az, hogy amik történnek ezekben a napokban, és mindaz, ami majd következni fog, utal arra, hogy lesz, egy, lesz valami új, amit nekeverjünk össze a régi vel, nem tegyük hozzá, nem tollozzuk földozzuk, hanem fogadjuk el, hogy van a régi. az nem fog elveszni, az megmarad úgy, ahol gy van, ahoz nem kell és nem is tudunk hozzá rakni, és lesz egy új, ez egy új szövetség lesz és ez lesz, ez lesz a az ő áldozata, ami eltalál megváltozást hoz, úgy hogy ő a ő a fölégeny, aki most itt van és majd elmegy, és így próbáltam még inkább megérteni, hogy mire is szól ez a három történet? Igen, feltették neki kérdéseket, amik tulajdonképpen, ha megmérjük az első történetet, akkor az úgy szólt, hogy te vagy Isten, mert hogy gondoljátok, hogy hát csak Isten tud bűnöket megbocsátani, akkor az igazi kérdés az volt, hogy te te vagy Isten, de ugye mielőtt ezt kérdezte köválaszolt a az első versben, amikor bűnöket megbocsátott, akkor ő kijelentette, hogy Isten vagyok. Aztán a második részben, ugye felteszik neki a kérdést, hogy miért van közösség egy bűnösökkel? Ez a kérdés, és aki választ is megadja, hogy ő írgalmassgat akar és nem áldozatot, és ezzel ugyanaz mondja, ha ószásnál nézzük, hogy ez Isten mondja. Tehát ő kijelenti itt is, hogy én Isten vagyok, és ha az vagyok, akkor azt ugye szovereén eldönti azt, az, amit amit ő gondol, és azt, amit ő jónak lát. és a harmadik részben is felmerül a kérdés, hogy hogy miért nem böjtözsz, miért nem keresed Isten akaratát, amire válaszolja azt, hogy gyászolhatja -e、néhány nép, ha még velük van a vőlegény, ha ő velük van, akkor Isten akaratát keresni az olyan lenne, hogy itt van Isten, de én megyek valaha más hova Isten akaratát keresni, és itt is azt mondja Jézus, hogy én Isten vagyok. És ahhoz, hogy, hogy közel legyünk hozzá, ahhoz, hogy meglássuk az ő akaratát, el kell fogadnunk elsősorban azt, hogy ő Isten. És ezt elmondja nekünk ebben a három történetben is. És azon túlmenően, lehet, hogy ez talán egy kicsit furcsán fog hangzani, hogy itt a, a két példázata az igerész végén, azt is mondja, hogy hogy be kell néha újulni, hogy kell ennek olyan dolgok, amikben nem nem kell a régihez hozzárakni, hogy az is megmaradjon és és tudjunk növekedni és tudjunk tovább menni és fejlődni, hogy ez így valantozik a gyülekezetekre, hogy ahhoz, hogy hogy jönnek jönnek új dolgok mindig az egy házban, attól még mi Krisztus egy háza vagyunk mindannyian az összes felekezet, aki aki híziaszt, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk és ő hostáll a, a megbocsátást, attól, hogy, mondjuk, bárkárnk vinni változásokat egy már meglévő gyülekezetre, vagy akár a sajátunkban is jöhetnek még ma egy néhány évtized vagy évmúlva olyan változások, amik, amikre már azt mondjuk, hogy de nem, ezt mi nem szeretnénk, akkor nem kell azon azon megrökönyödni, hogy létrejönnek új, új kisebb egy házak, így felnövekedve, ahol mondjuk más, hogy dicsőítenek, ahol Tulajdonképpen ugyanazt az Isteni imádját csak más technikával, vagy talán ez a legjobb szó, akkor hagyni kell, hogy megmaradjon minden egyik egyház, minden egyik a, a saját liturgiájában, vagy nem tudom, hogy igen, talán ez az a legjobb szó erre. És nem kell azon megrekönyödni, hanem mások más, hogy csinálják és az Isteni imádják ugyanúgy. és hagyni kell, és erre bátorít minket Krisztus is, hogy hagyni kell, hogy létrejöjenek új dolgok, és nem feltétlen vagy, legalábbis nem kell a régi, régibe bele előherőltetnünk mind ezeket, hanem hanem hagyni kell, hogy megmaradjon a régi is és tudjon működni, és hagyni kell, hogy létrejöjön az új is és kitudjon formálni, hogy feltuddja venni a saját formáját és hogy tudjon működni ugyanúgy Isten dicsőségére. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a pár dolgot, ha megértjük, hogy Jézus Isten volt, és elfogadjuk, és ezt minden körülmények között hisszük, akkor nagyon könnyű lesz neki engedelmeskedni, és könnyű lesz tenni azt, amit ő elvár tőlünk a saját életeinkben. Úr Jézus, köszönjük neked a, a mai igédet, azt hogy, azt, hogy ma szóltál hozzánk, hogy de az én szövevényes sajáimon keresztül is meg lehet hallani azt amit te, azt amit mondani akarsz nekünk azt, hogy, azt, hogy itt itt vagy és és készen állsz arra, hogy hozzájöjünk ha elfogadunk téged, kell uram, hogy tudjon ez a részünk lenni és tudjunk úgy menni majd szolgálatba és úgy úgy menni emberek közé, így most ez a rendezvény is uram, hogy hogy megértjük azt, hogy te vagy mindenek előtt és és ebből fakad az élet és ebből ebből van minden és ezért van minden kell akurán hogy hogy így legyél itt közöttünk a közességben és és segít cs mintet abban hogy el tudjuk hordozni egymást és és tudjuk egymást támogatni tudjuk egymást bátorítani és és tudjuk mind ezt a terítsőségedre tenni Jézus nevében ámen